Судно на повітряній подушці Судно на повітряній подушці завдяки особливій конструкції, яка дає змогу нагнітати повітря під днище, може пересуватися і по воді, і по суші. Коли судно рухається, вода обтікає його днище і уповільнює хід. Якщо судно ковзатиме не по воді, а над поверхнею, то зможе розвинути вищу швидкість. Саме цей принцип покладено в основу конструкції судна на повітряній подушці та його родича – судна на підводних крилах. Судно у спідниці Повітряна подушка, яка підхоплює і несе судно, створюється роботою одного чи кількох могутніх гвинтів. Еластична юбка навколо днища не дає повітрю виходити з-під нього дуже швидко а судно на підводних крилах під час набирання швидкості спирається на підводні крила, які піднімають його з води. Перше судно на повітряній подушці Експерименти з суднами на повітряній подушці розпочалися ще в 1877 році, але промислова технологія для їх побудови з'явилася лише в 20 столітті. Перше вдале судно на повітряній подушці спорудив англійський інженер Крістофер Коккерель у 1959 році. Судно, що біжить по хвилях Судна на повітряній подушці знаходять різноманітне застосування. Найбільші з них перевозять пасажирів та вантажі на короткі відстані по морю, наприклад, через протоку Ла-Манш. Маленькі одномісні судна використовуються для змагань. Військові судна на повітряній подушці доправляють просто на берег війська і техніку. Ілюстрації. Підводні крила завдяки гвинтам чи водометним двигунам піднімають корпус судна над водою. Тільки но воно набере достатню швидкість. Британське судно СРН6 збудоване. У 1965 році служить людям уже майже 35 років. Судно на повітряній подушці ABC обійшло все Балтійське море в 1994 році. Величезне десантне судно, здатне доставити війська і техніку просто на сушу. Американське судно Hover Marine розраховане на перевезення 150 пасажирів Будова судна на повітряній подушці Антенна радіолокатора Маневровий двигун Пасажирський салон Вал гвинта Повітряний гвинт Стерно Багажне відділення Еластична гумова юбка Двері для пасажирів Привідний ремінь Підйомний гвинт, дизельний двигун, двері, рубка. Судно, яке летить на повітряній подушці, може ходити по воді і по суші, розганяючись до 130 км на годину. Набагато швидше, ніж звичайні судна. Два великі гвинти, розміщені по бортах судна, засмокнують повітря і нагнітають його піднище. Ще два великих гвинти з повітряними стернами розміщені позаду і штовхають судно вперед.